Säg nånting Ja, hej Bra. <laughs> Hur ska vi börja <laughs> Jag vet inte Alltså förstås, spelar vi in nu eller väntar vi på att vi ska säga någonting Så att vi ska spela in <laughs> Jag vet, också. <både> och <laughs> Alltså, <laughs> okay. jag är jätteförvirrande <laughs> Okej, okay. men så här. Vad har vi... Spelar vi in nu eller inte? Alltså den står på inspelning, ja Okej okay. ja. okay. vad, vad ska vi ha för introdat? Aha, har du att du hade börjat nej, nej. Du är lite arg. Ja, nej. Nu tar jag upp här. Ja. Ska vi säga reglerna? Äh, ja. Äh, för den här podden. Ja, men det lär vi göra. Äh, reglerna för den här podden är att vi börjar spela in när vi öppnar flaskan. Ja, Jag har ju 20 startat. Nej, eller vi, vi har öppnat flaskan faktiskt. Ja. Jag vågar inte göra det här för att hotellrummet är helt gjort i glas. Det är så <skratt> det. <skratt> <skratt> i Barsalona. <började, skratt> ja. Allting är i fel som Vi är i Barcelona och spelar in det första avsnittet där den podden. Ja, SR betalade. <skratt> äh, inte <skratt> Nej. Tyvärr. <skratt> disclaimer. Uh, ja. Vi men... betalade med sur. Eller på ett sätt så är det så som efter eftersom. Ja. Det ja, har men... fått lönar från. Ja, precis. Så, att... så vi, vi är opartiska. Ja. Så det är, vi, vi säger inte vad vi dricker Jo, vi dricker ser Rosé-kava Det bästa med Spanien ja. Ja. Uh, Alkoholprocenten du... är 11,5 ja, Dåligt På figets ja. hit så var det ju 13% procent. Ja. I mitt rödvin i alla fall Ja, nu var det i mitt ja, rödvin också ja. Det var nästan det, så att Det, jag... det är ju tecken på att man fortfarande är ung Att man kollar Ja, jag, alltså. ja men jag minns typ en gång när jag inte kollade och då var det typ så här ah, Kom hem med typ ett vin som innehåller 7% Och nej ah, asti. Ja, astig <laughs> Du har börjat tycka nu alltså ah, Ja, det gör okay. det eh, Men reglerna, just det Vi kommer ifrån det Reglerna för den här podden är att vi trycker på play eller record eller? Så ja. när vi öppnar flaskan Och sen när vi har druckit två glas var nu kollar jag på den här jag att det här kommer typ inte med ett glas <laughs> Nu har har druckit två glas var så kommer vi stänga av ja. I och för sig har vi tjuvstartat idag Du har druckit en öl på Alanda typ, Ja, Klatian. det här är typ mitt tredje glas ja. Fast det är ja. utspritt under väldigt lång tid ja. Alltså och jag började sen, ju En sån jag, liten, liten Du tror ju att jag började på Avanda, Men Tack mig att <laughs> jag började på Alanda I och vi sig Frukostvinet Vi mimosa <laughs> till jag och Bengt Fridtjofsson vet. Liksom. <laughs> Till nyhetsmorgon sen. Mm, mm, uh. mm. Nej, men, ja, så det är reglerna. Mm. Och, uh, ja, vi slutar ju då oavsett om vi vill eller inte. Ja. Om de kommer uh. glömma Vad för sig? det som är bra med en flaskor alltså, är här, att det är ett... Den tar ju slut, ja. liksom. Att det är ju typ fyra glas igen, flaska. Ja, ja, men, typ så. Så mm. det borde ju ändå fungera. Uh. Ja, vi är i Barcelona, Killkonferensen Killkonferensen 2014 uh, Början på Tour de France Jag ska ja, ju åka vidare sen uh, Men Gusta är här med nu för en liten kickoff Eller vad man ska säga Planeringsweekend ja, ja, men precis Här lägger vi strategierna inför höstens mm. uh, killar uh. Uh, Och ja uh, uh, uh, Det är väl typ, det egentligen Nätverka lite uh. Det lite. gäller att jobba långsiktigt också det ja, ja, har eh, ett mål ja. Inför alltså, nästa killkonferens Alltså i nästa, ja, september nästa år Så kommer vi att sammanfatta kommer vi nått upp till målen eh, Varför kom vi inte upp till målen eller Varför kom vi upp till målen eh, ja. Vad ska vi ta oss vidare härifrån Ja, ja men, precis. Och analysera lite och så. Ja, lite mindmaps Och diskutera i små grupper ja. och <laughs> Allt det där Hela den biten ja. Så, ja, det är så mycket positivt Ja, ja, men... Finns det postings att... i Spanien? Jag skulle det inte finnas. Ja, nej, men Jag skulle inte bli förvånad, egentligen. men ja, Nej, nej, nej det var jag, jag ja. elak. Ja. Spanien är Mot. jättebra bland. Ändå. Det var ju bra kava, i alla fall. Ja. Du låter inte övertygad. Nej, nej. det var spännande. Man får ju vad man betalar för. Jag kan ju tillägga att den kostade 35 kronor. Men... Uh... Ja, jag ville först köpa en så här: men Bra, men just att jag tyckte att den var dyr ja, Men jag tycker det skulle vara kul att gå på det där, Alltså så billigt som möjligt ja. Sen ångrar jag mig ja, så det Sju euro är, är så, så, så. himla dit. <coughs> Vad sa du? Sju euro är så himla dyrt Jo ja, men det känns också så här. Man vill ju ändå, när man är på ett ställe som inte har Monopol Alltså ett land <laughs> man... där det inte är här Systemet av monopol på alkoholförsäljning När man inte är på en bar Så vill man ändå Ja Gynna de, <laughs> de här lokala entreprenörerna Som öppnat en Supermarket som är öppet det i vin, och... ja Det här vinet är ju säkert typ bulgariskt Men ja, ja, det. nej det är spanskt faktiskt Är det är det? Ja, ja, men, så. ja men det får inte heta kava annars tror ah, Vinkännaren <laughs> Det är typ som champagne Champagne får inte heller heta mm, okay, ja. Ja. Allt är nej Jo Nej. Uh, jo, jag, ja, men det är det. Jo, jag, jag är ju två glas senare Dryckesexpert <här> <här> ja. <här> hey, Jag kallar <här> in så... <här> ja, Jag inte kan om det alltså av er om du vill uh... <här> Om ni har förslag på viner som vi bör recensera och dricka Exakt, i skriv på Facebooksidan Ja, ja men precis men, ja, men vi är i Barcelona som sagt Och tyvärr, alltså, jag hade önskat att vi typ kunde ha Alltså vi spelar in i en ny stad varje gång Kanske vi får Vi har lite begränsade resurser Det känns som att Norwegen är ändå rätt framme i tekniken Med tanke ja. på typ wifi på planet som förut funkar det gick ju bra idag. Alltså jag tyckte inte det funkar bra Alltså du kan ju liksom inte streama porr men liksom. det tänkte inte heller. jag inte Jag ville bara posta en tweet och det gick inte Ja, det kunde jag ja, ja. ja. Kul um, Ja, jag tänkte i alla fall vi har inte sagt vad vi heter ens Nej Yeah, yeah. Kan jag kan tänkt att det talar för sig själv <laughs> <Du kan laughs> inte, ja. Känner inte igen mig? <laughs> ja, ja, exakt eh, Jag är ju Holmström här, ja. A.K.A. Känd från vad då? Jag vet inte, alltså jag hade planerat sig att säga att jag är känd som din spökskrivare ja Det är ja, jag och kompis på, Greta som står mycket. bakom 50% av dina inlägg på din <laughs> nej, blogg Nej, så, så illa Ungefär, det är nej. många av mina äh, findigheter och som du har snutt Nej, nej men som jag alltid brukar säga uh, nej, Vad är det som jag brukar säga? Nej, nej men jag brukar säga If someone, give, man if someone gives you lemon, make lemonade <laughs> Typ så <laughs> okay. Så liksom, ni kanske liksom kommer Men brukar med med ändå skriva tankar. att... att uh, Uh, lemon, vad är citron? Ja Då brukar det stå ändå vart citronen kommer ifrån Typ ifrån Spanien Inte det jag handlar <laughs> Det är faktiskt lag på det Ja fast uh. alltså, det är bara att ljuga Och du heter? Jag heter Frans, uh, kanske mer känd som Transfrans på uh. Twitter Och, och i, på SVT uh. Play Eller SVT uh. Flow Nej det är SVT Play faktiskt, en viktig, i... viktig skillnad Men Kan du med insikter där? Skillnaden mellan SVT Play och SVT Flow. Uh, nej, alltså grejen alla program på SVT Flow finns ju också på SVT Play. Uh, uh, men alla program på SVT Play finns inte på SVT Flow. Nej, precis. Så Bra, då har vi rätt ut det. Ja, då vet men, vi vad SVT, ja, alltså, SVT Flow är. Nej, här, alltså jag vet ingen som vet vad SVT Flow är. Nej, men det är ju typ att man typ ska slippa tänka. Trycka typ. på play. Ja, men är typ det ja. liksom, det bara startar oavsett om man vill eller inte så ja. Så. Ja. <laughs> uh, men det är påträngande. Sådär. Ja, jag tycker det är jobbigt. Ja, jag vill kunna välja. Ja. Men det är inte värst det, värsta. jag vet inte om att går in på en hemsida och så typ att spelas musik. Ja. Det är typ när någon ska typ Netflix det. när den typa äh, om 5, 4, 3, 2 Så kommer typ en jättekonstig film spelas. Ja, ja, men precis. Sen när man har kollat klart på en film Och typ det Jag kollar ju aldrig på filmer på Netflix. Jag är okay. jag är för lite tålamod. Okay. Ibland gör jag det. Ja. Såna vi har alla varit där. Ja. Jag tänkte för att jag vet inte om du har förberett någon än. Uh, men alltså för att vi ska lära för att våra eventuella lyssnare ska lära, lära känna oss. Ja, men jag kan improvisera. Och jag har okay. lite från Svensk Dantidning också. Ja, okej. Okay. Men jag, jag kan ju börja med dig. <laughs> ja. och, och det här är en från ifrån eh, Samhällsmagasinet. Vi kan ju köra det på dig sen också. Alltså det är ju inte... Det är i alla fall en enkät ifrån Samhällsmagasinet Fokus. Oj. Eh, då här, här brukar de inte intervjua någon typ VD eller chef någonstans. Mm. Ja. En någon sån här powerperson. Power som är lite en power i, <laughs> som är i, i, i hetluften eh oftast positivt då, lite inom finansvärlden typ ja. varje vecka. Finansvalp. <laughs> ja. Eh, namn Frans jag ska se mitt efternamn Ja, okej, Ja. Ålder okay. Ja, det ska vara rätt 20 mm. uh, Ja, lite kris faktiskt mm. Men, mm. Jobb <laughs> Ja, det är en bra fråga Jag jobbar på en kundtjänst, ja, faktiskt ja. Jag säger inte mer än så Det är det som sitter med headset och så här Som på alla bilder när det gäller kundtjänst du så igen tjejen som sitter med ett sånt här headset och har handen lite på örat. Och är så Karin. Jag fnissar lite grann uh. liksom. Nej, jag pratar inte så mycket i telefon. Det är mest mail och mm. slösurf surf Bassfeed ja. ja. Jag, har jag ska inte ju säga. Hyllat. Mer. Jag ska inte säga mer. Mm. ja men precis. Uh, det är ju grundfrågan då. Mm. Uh, bästa mm. lösningen på hastigt blodsockerfall. Uh, jag skulle nog säga Faktiskt Chips Jag vill inte för Då är jag vill för. att du får framför dig Ja. Okej, favoritdrink uh, Röm och kolla. Mm. Det är mer en grog. Det är en grogg, ja. ja Men uh, det är ju så böget med drinkar <laughs> liksom, grog. Det, Men Det tar för lång tid Jag orkar inte stå och vänta på liksom, Att någon ska göra en hel drink mm. Det är mycket lättare liksom, att bara Hälla Hälla ner liksom. ja. Ja. Jag, jag är för att vara snäll mot bartänden också okay. <laughs> liksom. Men de jag, tycker det är roligare att göra något späxigt Ja fast jag tänker om det är mycket folk och så där, Vill man verkligen det Nej ja, jag vet inte Man vill inte vara till typ besvär <laughs> liksom. Dricker du nu här på de här för att vara snäll mot bartänden. Uh, nej <laughs> Det skulle jag ljuga om jag sa att jag dricker <laughs> Det skulle jag faktiskt ljuga det kanske har hänt Ja Enstaka gånger, men inte så ofta. Ja. Alltså jag har, gjort, jag har gjort det någon gång Typ när man får den här. Alltså, det är den här nya grejen med att man ska skriva i totalbeloppet när man betalar med kort. Ja, men jag alltså... har typ gjort det någon gång om det var så här. Om de har jätte eller någonting. Om de har gett mig en komplimang från min tröja. Det, händer, det låter som att det händer jätte ofta. <laughs> ja har några gånger faktiskt. Oj, vi kan Just se. den här t shirten en, en, Med Flamindus på från Sara. Ja, är ju... hand på De Strand och något annat ställe. Den är ju... Fin. <laughs> Tack! Ja. Jag, jag så ska svara på de här. Ja, men gör så det. att uh, vi inte upprepar dem igen så här. Nej. Jag är heter inte. Gustav. Jag eh, är 20 år. Jag vill säga 19. Alltså, jag är ju så svårt. Jag tror fortfarande att jag är typ 17. Jag är men jag är också, mentalt alltså, är jag 16. Men man säger aldrig sitt noller längre. Nej. Nej. Det är liksom, man kan säga sin årgång Men inte sin <laughs> ålder Ja, Jo men liksom det, ser, alltså vi... det, det är ju ofta det man säger Typ jag är 94 mm. Och att du säger jag är 93 Precis Det är Legends För ändå också så här om Att alla fyller sig olika tider på året Ja nej, men precis Så det blir alltid så här om man ska säga sin ålder så slutar de med att Ja men här är 93 eller 94 eller 95 Ja så det är liksom en oj gud oj. ut chips här på golvet de dra extra från kortet För homekeeping Ja, nej nu tog jag upp chipset från golvet Så nu får jag väl säkert ebola. Ja Men, ah, ja eh, Jag jobbar Jag jobbar du på Sveriges Radio Under sommaren Ja, precis Vad är du där? Jag var webbredaktör Oj. För musikaren. Det känns som ett låtsasyrke Ja, det är, lite ja nej. det är ett viktigt yrke Jag är säker på att det är jätteviktigt <laughs> Tack Uh, men annars så. Det var ett sommarvike-rövat. Annars så jobbar jag som uh, ja, webbutvecklare mm. på en webbbyrå. In i Stockholm. Sexit. Ja, nej. Nej, nej det är inte <laughs> sexistiskt. Nej. Uh, uh, bästa lösningen på hastigt blodsockelfall är väl egentligen Red Bull-typ, eller? Dextrosol. Dextrosol, gud det är typ bara. Men det är det diabetiket har. Aha, ja eh, När de får hastigt pluggsaktifall i Ja. syr ingen... väl igen. Ja, ja, ja, ja men det är en ja, bra bli drink. Eh, alltså jag är ju så Jag är så Jag har ett beslutsångest Ja Och sen två så är jag så alltså, Triggas narkoman Så man vill inte prova något nytt Nej Så alltså, drinkarna är ju väldigt dyra <laughs> Så man vill ju inte gamla heller Nej men precis så det känns farligt att typ ta en sur drink för att tro ja. typ spyr för att magen bara oh shit oh shit. Ja, <laughs> uh, uh, nej men jag förstår vad du ja, men jag menar. är inte typ jätterädd för sura drinkar. Oj, så få Nej men i alla fall när man är ut typ, alltså hemma i lugnhet still, uh, Hem I, uh, i Lug Ja, förstår vad vi menar. Ja, förstår vad ni menar. Ja. Du började komma in en bit på glaset, märker ja, Jag tycker ju snabbare än vad du gör men, <coughs> ja, nej, men det jag tänkte på just med våra jobb Det är ju att ja, de är inte så intressanta Så jag tänker liksom att vi lämnar det alltså, vi inte, Jag tror liksom inte att ingen lyssnar på podden För att få en inblick i Nej, men fast vi är ju på frågan favoritrink nu Ja, ja jag vet, men jag har fortfarande Jag, <laughs> jag gick för semester igår, jag är fortfarande inne i jobbet nu, nu pratar vi om jobbet ja. ändå Ja, nej, nu går vi vidare ja. Så vad jag komma till, favorittrinkar Jag brukar köra på GT Det är ja. hemma inget att Alltså jag... det är ju mer av en grogg egentligen eller? Ja, alltså, jo, det här är i och för sig liksom. oh, Red Bull vodka, nej det är också en grogg. Ja. Det är ingen favorit. Ja, <laughs> ah, Min nej. favorit kan ju vara kaffedrinken Jag drack på Jakeda i Göteborg en gång nu låter det som att jag borde veta vad det här är för drink Nej, nej, alltså är bara en kaffedrink bara ja, okay. att typ kaffe. Jag gillar ju fruktiga drinkar Kommer jag på nu uh -huh. Det gillar jag Du känns som att de dricker väldigt mycket i Paradise Hotel ja. ja, alltså man vill verkligen Man önskar ju liksom att, att man känner bartenden i Paradise Hotel uh -huh. Ändå, det gör man ju Det känns som att de blir rätt dåliga drinkar ändå Alltså det är ju inte som att de har en, såhär, en drinkmeny det det bara. De får ju vad de får Ja, ja men precis så det, det är inte så mycket konkurrens där inne på, på att, Alltså det finns inte så många konkurrerande barer <laughs> Liksom så. Tack bra ja. ja det är det säkert ja, oh, gud, de Tänk kommer en kommer det en faktur där efteråt <laughs> ja, men. <laughs> men, så här, Det här var din visstbråsse Du ja, tog det här du bara ja. så här, Den där sinkerpaketen Vad ja, var ditt senaste i en mitt senaste impulsköp... Gud, jag köper ju aldrig saker <laughs> att säga. Uh. Uh, nej, nej, men alltså, nej, alltså, jag är inte en sån som uh, Köper saker på impuls Faktiskt mm. uh, Jag går runt och har ångest i flera dagar Innan jag köper någonting Eller, typ, mm. så, Jag ser ut en grej Och liksom bara, ah, men den där var snygg Sen så går jag typ runt och mår dåligt i tre dagar Och sen går jag och köper den mm. Så jag, jag handlar verkligen aldrig På impuls Mm så jag har mm. inget impulsköp egentligen Allt liksom som jag köper är liksom ändå Det finns en tanke Gud, nu rör det ah, okay. Ja, vi har jättebra utsikt här på Vårt hotellrum uh -huh. Faktiskt, jag kan med se det mig det. själv i toaspegeln också Det är väldigt mycket som <laughs> händer Alltså, det är, det är också kul med det här hotellrummet Att uh, uh, Alltså Vi det... kan knappt få på lyset uh -huh. alltså... det är ett problem uh -huh. Och det finns tusen knappar för lyset Som alla typ ...byter funktion varje gång man testar dem. Ja, typ så. Och sen uh, att din glasdör är in till Så uh. jag såg din silhuett när du <laughs> satt kissade på uh. Ja, Ja, precis. Uh. Jag såg att jag var en sittkissare. Ja, uh, det så jag. Ja. Uh. Ja, men det är, det är helt rätt. Så du prata om det? Nej, nej, nej, det vill jag inte göra. Nej, jag gör också det. Så det är lugnt. Ja, ja men vad skönt. Ja, skönt. Det är verkligen det är... så här, slappna av lite på klubben. Annars hade vi inte delat rum. <laughs> det, är lugnt, <laughs> det är för att du är med piss och varor typ. Ja. <laughs> typ. Liksom. Ja, vi går vidare. Favoritbudgetpryl? Oj. Uh, det var en väldigt bra fråga, faktiskt. Mm -hmm. uh, ja, fokus, de är skarpa då. Ja, var då, budgetpril? Jag gillar ju. Har du budgetpril? Det måste fundera lite på. Det. Mm, jag kom på en favorit. Ja. Jag skulle säga de här alltså påsklämmorna. Ja. Som man kan köpa på Ikea eller vad som helst. Ja. De är ju väldigt användbara. Ja, ja. Det är en sån grej som man inte skulle tänka alltså så här. Som man inte tänker på, men det är ändå så en <laughs> fantastiskt bra uppfinning. Ja, den, den är ju en klassiker. Om jag var en sån som hade sån här bananskal ja <laughs> det är ju, alltså, är ju dyrt är det typ är så allt man dyrt dyrt dyrt. eller liksom uh, ja, tänker på att det är ett fodral för bananer Just det, uh, yeah. när man liksom lika gärna kan ha det i typ en plastpåse liksom. så <laughs> det är ju ingen budgetfrihet snarare en lyxpris men det är ju typ så här <laughs> typ ja ja ja ja ja ja ja ja ja Ja, det är väldigt det, dyrt där. ja ja men precis Nej men grunden är jag funderar att jag har det här är ingenting jag har jag förstår inte inga favorit. men jag har typ sett den här det som är typ favorit typ, favorit drar ut har. sladdar typ så här, som alltså sladdar typ så här, headset sladdar och grejer mm. typ till hörlurar det finns ju typ någon som typ Rätar ut dem på något sätt som man bara typ drar igenom va? det är jättekonstigt det ah, finns okay. något ja, jag tror inte det finns på typ designtorget vi går vidare ja. en bra gå bort procent Uh, en flaska vin flaska vin, uh, vilket uh. uh, är uh. det? Ett Det blir jag personligt <laughs> Förra veckan gav jag Gustav en Matinasvin Alltså gav mig och gav mig att nej, Du öppnade det själv och typ drack upp dig själv nej, Ursäkta, jag bjöd Samtliga i lokalen Ja men det var sista slurken tog ju du Du frågade inte om någon annan vad du Du sa, jag tar det här Så det var som liksom att du bjöd mig på vinet För då skulle jag bestämma Och fördela vinet Ja det var jag som betalade det här vinet Så passade det. Ja. ja Nej, men jag tycker att det är kul att ge bort en flaska vin Det är liksom... Jag umgås ju bara med människor som dricker så. Ja, men det är ja. också så här den här åldern ja, ja, men typ det är så här, Vad ska jag ge bort annars? Jag så ska så här, börja med det Eller, alltså <laughs> Vad ska Nå, jag ge bort? Favorit, uh... alltså, vi är ju vi inte sådana som ger bort saker alltså, Nej, alltså Jag har alltså, haft har ju få saker också Det gör inte jag Men jag ska nog... Ja, men på jag ska ju börja när människor ger mig alkohol Att spara den Och inte typ ha den till middagen de kommer till Ja, det är som Ja, ja gud, det gör man ju Absolut alltså, då, jag bara Du bara, menar att du, Om jag kommer... var du så hade jag bara tagit Nej, då, nej, då hade jag blivit men... <laughs> just det <laughs> men, men, Nej, men det är, det är väl en sån här vuxen grej liksom Mitt sämsta köp någonsin Som jag sa tidigare Alltså, ja åh... Det måste jag, jag kan börja ja. Jag har ju den alltså, Den fula jackan jag köpte När vi var inte fulla Sist vi börsade nåna Köpte du i jackan då? Ja, på Pullenbeer Det är alltid på Pullenbeer ja, alltså, Jag hatar Pullenbeer Alltså jag, jag, jag Hänger ju framme Vi har mina andra jackor hemma Har du använt den? Nej, det har jag inte Fast för den är vi var väl full. inte så fulla då du Det var ju en drink senare, Och vi är lätt lättverkare. Ja, det är man utomlands. man är det någonting. <laughs> ja, men det var ju så här Vi tog ju en drink klockan tolv på dagen Ja, visst ja Ja, och sen gick vi... ja det är lite luddigt där. Ja, Du sprang ju iväg till någon annan butik Du hade ja, gjort ja. någonting på Sara Ja, men det jag säger, är. jag är aldrig. aldrig Jag gömmer saker så jag kan komma tillbaka ja, Men det var ju verkligen så här Vi stod inne på Pull&Bear och du bara, fan jag köper den och Springer iväg Ja för att du hade gömt den. Och då kan jag tillägga att det var en kavaj som kostade 17 euro. <laughs> så det var liksom inte någon så här. Har, har du använt den sen? Ja, Gud. Okay. Jag använde den senast vi var Ja, jag använde den resten av resan. Så den kom till. Jag använde den ja, efter resan nu. Jag använde ju min. Ja, men jag, ja, jag, okay. jag använde den till Italien. Jag hade den. Absolut. Jag måste tänka på vad jag har gjort för dåliga köp. Men det kanske var. När jag var mindre var jag ju typ Besatt av att typ köpa tidningar mm. Och då typ köpte jag ju tidningar På språk som jag inte förstod <laughs> <laughs> Så det var väl ett dåligt köp Men ja, Vad är äh, ditt sämsta köp? Nej men alltså jag kan inte komma på något så här riktigt Dåligt köp som jag har gjort är, Ja men det är klart Visst jag har köpt en full tröja ja. Men hur kul är det? <laughs> jag har liksom inte Förlåt, där, gud vad det känns som en pik till mig. Ja men liksom <laughs> Nej men liksom jag har inte köpt något så här galet Och bara, ah oh, gud, minns när jag köpte det här RMS-armbandet för 5000 <laughs> Liksom, Nej. det är så här. Nej Men jag tror det är bra att Jag tror att vi är rätt lika där, att När det gäller lite dyrare saker också Så har man så otroliga ångest Alltså alla pratar om ja. att det faktiskt är skönt att shoppa Nej, har Speciellt fyra saker. Jag tycker det är extremt jobbigt. Alltså, jag, jag tycker dagarna jag att köpa utomlands för det är en annan valuta och det känns som att det inte är på riktigt. <laughs> Ofta så blir jag också nöjd med köpen sen när jag kommer hem, men det är just det med att köpa. För det är alltså, jag, du vet ju med min, min väska. Mm. Den är ju rätt dyr. Men den hade jag ju ångest för i tre månader innan jag köpte mm. Först kom den på re på 30%. Jag bara. Nej, Tänker jag vänta. 40? Nej. 50? Då? <laughs> okay. Så liksom, ja, ah, du förstår. Jag. Ska... Jag kanske älskar andra saker, lågt. men då har jag ångest i flera månader. Men sen, ja, ah, när jag väl köpte den så var det liksom som. Ja, men så här, Och också, det ser jävla farligt med, med bankkort liksom. Oj, jag var vuxen. Lätten, ja, men liksom, Låter som min pappa. <laughs> Nej, men för att det, det är så här. De bara. Oh, 60, 800, 800. Ja, 6888 Ja. Man bara, okej, okay, dra kortet typ, det går igenom. Eller. Ja, man ja. står ju där och bara, häls uh, det. Ja. Sen går det igenom, så går man därifrån. Alltså, det är så enkelt, det är inte som att man så här står och räkna typ hundra lappar. Nej, nej. Till fingrarna här. Ja, till fingrarna. För det är så många, för att det är 60 Utan det är verkligen så här bara, jaha. typ. När det är det gjort, ja. liksom. Och så är det jävla enkelt också. Det känns lite som att dra med ett plåster ibland han ja, ja. drar ja, men... bara och, liksom... nej, men och sen, sen så typ kommer det Någon dag efter mm. Då börjar man tyla Ja, men kvittot är ju kvar När ja, man är på plåster I alla fall Men äh, ja, är ja. det äh, ja, Bästa pilen vid trista hotellkvällar <laughs> Det här är ju inte en trist hotellkväll Nej äh, Du spelar med en podd Ja, ja men precis ja. Äh, nej, men Trist det sämsta... Har vi sagt på podden heter den? Nej, det vi Två glas det. senare. Ja, Vi kanske man precis. ser när man laddar i och Ja, uh. fast det... Ja, det, det är viktigt, vara. med vi har ju klagat på... Uh... Fast liksom, alltså, podden tar ju egentligen slut efter två glas. Så liksom egentligen ja. borde den ju heta... Men är typ, uh. du kunde inte ana vad som hände sen. De drack två glas och vin och kunde inte ana vad som hände sen. Ja. Det låter lite perverst. Ja, ja, men det är ju... Alltså, Meningen? Jaha, ja, men, ja, nej, det är det inte Men ja, det är ju såna här typ Pacific, ja. Upworthy, typ Hyllat.se, <laughs> ja, Och även så här Aftonbladet.se, jag hatar de där rubrikerna Ja, men det är ju... Vet. Men ja, man förstår ju lite i alla fall Man förstår Det är för sent ja. för, för att ändras Ja, nej, gud jag, ja. Det är huggit sten Ja, verkligen, mm. det är jobbigt liksom att ändra vanvin ja. eller sådär ja, allting. eller vad det heter lite typsnitt Ja, ja nej, nej, men det alltså Endologi. texten. Ja men precis mm. det tycker vi inte göra. Uh, så so, jag lite konstigt namn men nu går det. Det här det här är också ett typexempel på uh, vilka ni som den här katten kommer ifrån då. Riktas mm. till Bästa priset över 3500. Jag kan inte relatera nej. så mycket. Det är typ så här uh, ännu en businessresa till Düsseldorf uh. alltså. Jag har ju inga, jag har ju, jag har inga För man är ju typ inte på hotell på kvällen. Nej ja, men det är det jag menar, så liksom. förutom nu men ja. Ja, kvällen oj, är ju gud. ung. Nu är den där flaskan på åker hur handlar vi? Oj, ja, Jag heter upp med nu. Ja, men vänta. Ja. vänta. Hetsar Oj, oj, oj. Gustav, Gustav. Nå, just, där, just, där. Alltså, just där på blöta ner mikrofonen när man ser där. Det blev ett två glas Ja, det var jättebra det här Jättebra ja. glas Ja, verkligen alltså, jag alltså. de kanske det skulle vara en mimosa det här kanske De här det borde vi nästan sno Fast ja. de, kanske, de kanske märker det ja, då kommer nog, det, det stod ju det någon jätteallvarlig grej typ så här. Ja, Jag skrev på några jävla papper när vi checkade in jag, ja, det, var, det, det var inte en gång du skrev på att du bara så här här här och här Jag skrev på tre gånger på samma ja. papper viktigt ja. uh, med Men jag är ju van med att skriva på papper utan utom... <laughs> Oj, det är inte första gången det är ett... ja, skit. Ja, ja, ja det var det också ja, <tryckligare> Träningsmetoder <jag> beskattar <tryckligare> <tryckligare> <tryckligare> Gå till systembolaget Det är tungt att gå därifrån Ja, även det är det Det är träningspass liksom. Ja, verkligen Ja, men jag, jag, menar, alltså, jag är, det, är imponerad över systemets påsar Att de håller Ja, ja men det är, De måste ju ha haft väldigt hårda krav När de utvecklade det. Ja, det är ju verkligen produktutveckling ja, nej, men Jag gillar ju Alltså Istället för kast med en liten boll Så kast med en weekendbag <laughs> Liksom jag älskar att ja, ju, upp Hänga upp och svänga kylan. Ja, typ ta ner den Det var jättejobbigt idag när vi skulle gå planera, planet När jag skulle ta ner alla mina fem väskor Fick du precis med den på Tinder? Ja, eller jag, jag, jag har skrivit tidigare oh, okay. Jag har något på gång Oj, oj, nej, nej, nej. Det Är det här? Ja mm. Nej, du... vi får se nej. <laughs> <laughs> ja, nej. Jag ska inte lämna dig är lånat Ja Nej. Så det är inte som liksom i Rom när jag var helt ensam mm. i kväll tog en lång promenad Utan att du kom tillbaka mm. du, du... du borde ha träffat någon Då också Då ja, var du, du römlare runt i sänghalmen ja, ja, vi ska inte prata mer om det Nej. Men uh, ja. ja Konstigt så tack för... <laughs> Det var en tack. bra semester dock men, <laughs> ja. Ja. Mm, Det var ja. mitt bästa semesterminne Ja, det förstår jag <laughs> Ehm, Riktigt bra fråga kommer här. Ehm, bästa appen? Alltså bäst och bäst, alltså. Tinder. Ja, jag men alltså faktiskt Tinder. Oj, aha, okej, ja. Vi är nog eniga där. Men alltså... jag tänkte inte säga det. Där. Nej, men alltså, okej. Okay, appen jag även det mesta. är ju Tweetbot. Det är ju en Twitter-app. Ja, och Twitter. du, var, du har verkligen tusen uppdateringar bakåt. Ja, kalutera, ja. Nej men alltså jag visste alltså apparna jag använder mesta men det är liksom Twitter Instagram det är väl inte typ det egentligen. Ja. Men sen gillar jag verkligen Tinder. Ja. Grinder lite passé. <laughs> uh, men, uh, nej, men jag ser lika killar Grinder inte Tinder. Men jag skulle nog säga Tinder faktiskt. Så det är mm. nog min bästa app just nu. Alltså minna är Shazam. Oj. Mm, jag vet, alltså jag älskar musik eller jag är ett musikfreak. Alltså mm. jag tycker ju alltså jag går ju väldigt ofta ja oh, det är jättejobbigt och alla som känner mig Och går ut med mig De ja. bara hata mig för det här Men jag känner samma ju väldigt ofta Jag minns gång när vi var ute Att du typ gick och typ pratade med DJn <laughs> Varför var vi ute? Orangeriet Ja alltså ja, okay, ute. ja Men då gav ja. jag de komplimang för att det var jätte det jättebra musik. Ja, det var lite pinsamt. Var... Då stod jag och gömde mig i ett hörn. Ja. Du var, de var ju i Walbörg så det var några jättepackerade avsnitt mm. som kom fram. Ja, visste jag. Du pratade jättemycket med oss. Ja, det var nära att vi följde med dem. Ja. Det började med att eh, du var på toa, jag vaktade ja. typ din öl och fick dig den. Och jag pratade med en av dem på toa. Ja, det. Men jag minns vad vi sa. Han pratade om knark. Om... Ja, precis. Tror jag. Uh. Så ja, det var en bra kväll. ja nämen så kör den appen där man kan typ, spela in typ 10 sekunder av en låt typ när man är ute, och sen uh. typ, söker de upp i ah, en databas. Ja, man uppbygger något där, det är min favoritapp. Ja. Uh. Mest överskattade informationskällan. Alltså. Mm. Nej, jag kan inte komma på någon. Nej, vi skiter i den. Uh. <laughs> ja, går vidare ja nej, det var valt. Ja. Ah, ja. Jag ja. Ja. Ja Läser just nu. Fast tråkigt. <gör> jag läser Modulolfsons självbiografi. <gör> eh <är så> <gör> Modulolfsons självbiografi. jag har läst 50 sidor ungefär. jag Vad tycker du så far? Jag såg inte var väldigt in bara ja. på flyget Ja, precis. den du... är ja, men alltså, dina faktiskt med. bättre än vad jag trodde. Hon berättar om sin uppväxt. I en mm. liten uh, by Och ja, typ hur du det? Ja, nej, inte direkt Verkligen? Men typ, det var typ bara typ så Ja, ah, jag bråkade så himla mycket Med kommunisterna på skolgården Typ mm. <laughs> Det var typ det mm. Och typ bla bla bla uh, Ja Det var typ det ja. Jag har precis kommit in till uh, När alliansen bildas typ Något sånt där. Eller när jag blir partiledare mm. 2001 det är man Ja. ja men Och barnet. Bara barnet. Ja. Hon har även jobbat på en väggkog. Bra info. Mm. Mm. Det kanske är tack så att säga hej då nu. Vi måste ju dricka upp vinet. Ja, just det, men det blir så långt. Oh, Svep Ja, men nej. Oh, no. oh. <ratt> ja. <slöj> <tryck> <tryck> Oj, gud, när på rämbla av oh, min pall. Jag sitter på en liten pall. det är sagt två senare. Ja men nu, ja oh, gud. Oh, gud Ska jag, ja oh, nej Herregud Det typ dåligt för typ någon som kommer att lyssna på det här Alltså ja, Om det är någon att som kommer att orka lyssna på det hela Alltså om det fortfarande är kvar Så Ja Jag kommer klippa hårt i det här Ja, ja, ja, verkligen. ja. Ta fram Saxen Okej, så, så roligt var det inte. Faktiskt. Gustav sitter här och... Oj, ja, nej. Jag ligger dubbelvikt på golvet. Faktiskt, oj. Okej. Ja, nu börjar han ha staksen. Det var jättekul. Jag vet ju inte hur man klippar. Det skulle mycket väl typ kul att ha med en sax. Eller är det alltså liksom... Ikonen är typ en sax att eller det är ett ja. skärblad eller någon konstnärlig skärblad. Vad var ett skärblad. Så <laughs> ja. ett, alltså ett rakt skärblad. Jaha, jaha ja. Ja, ett rakt blad. <laughs> Nästa gång eh, ja, vilka gäster kommer. <laughs> hur ofta spelar vi in här En gång i veckan. Kommer vi hinna det? Vet vet inte, livspusslet Det är tveksamt. Alltså mellan en gång varannan vecka då? Ja, det, ja, men det det, det är för att man inte lyssnar på jag tror inte En folk... podd i veckan Nej, nej, alltså, det, nej, det, kommer... nej, gud nej, nej. Det skulle ty, ja. ja Alltså en gång i månaden är för sällan Våra veckan då ja. Kanske om vi åker utomlands Gör ett specialavsnitt <laughs> ja. Travel edition ja. <laughs> Liksom Men, ja. Ja, jag... men eh, nästa gång Som vi spelar en podd Så kanske vi kommer prata om eh, SVT Play Teleflow-serien, modellpojkar, oh. ah. eh, SVT, Stönar. SVT, Programmet, eh, landet runt ah. och eh, sådana fake meddelanden i SMS och mail och sånt i Apples reklamer. Alltså så här de ger reklam för sina telefoner. Du gick det med forskränningen. Ja, det. Nej, men ja. Att det är så, alla, alla ska alltid ut och hajka typ och planera ja. inför det. Ja, ja men precis det känns det. Vi typ har varit på någon fantastisk spelning med någon band. Det kanske vi kommer att prata om nästa gång. Ja. ja, men absolut. Om vi inte kommer att uh, Ja, och vem vet vart vi är då? Kan vara Paris, uh -huh. kan vara London, kan vara LA. Kan vara bagavossen om vi börjar känna någon som vi bor där. Vårberg. En ja, vårberg kan det bli. Är det är så Ja. Så länge det inte blir räkt Får vi se Så följ oss på Instagram mm. Hashtaggen uh, Inspo Hashtag ja, inspo, In inspo, inspo. inspo. Det är nog Den är väldigt bred <laughs> ja. Någonting för alla <laughs> <laughs> uh. Nej, men Vi har ju en facebook sidan, Men det är antagligen därför man har hittat podden kanske. You tell me uh. Två mm. lastenar hittar den i alla <laughs> Ja, Innan ja. gilla Ja, likea Riktig like hora. det är oj. jag ja. Och så kan vi typ prenumerera på oss i iTunes-podda Jag har ingen aning, just för... det är du som skött all teknik Oj, oj jag får jag ramla igen <laughs> Ja, <laughs> uh, uh. Jag, för jag har faktiskt ingen aning om hur poddar funkar på Android-mobiler Om de har ett iTunes för, Nej uh. Jag tror inte att de har ett itunes eller de har ju typ Android Market. Fast såg ni vad det är? Men, finns det på där? där. Jag, nej, samma. jag har ingen har Nej, jag åker orkar inte grava Nej, Nej, nej. Men vi, vi hörs om som veckor då. Ja. ja. Vad blir det för vin då? Ett kändisvin. Jag äh, ser inte. Jag ser inte mer än så. Ernst. Ja, kan Eller mulberry. Finns det några? Kvinna? Kvinna? Äh, Amanda. Matta Sammy. Ja. Det Vi måste ha en lista så vi kan styrka bara ja. Ah. Elvisvin finns också. Vad sa du? Elvisvin. Elvis, vad? Okej, så det är Okej, jag stänger av här nu för att det här har gått för långt. Eh, Hej då.